Xa, que, bueno, estamos a celebrar o Día das Letras Galegas eh, Eu, como primeira Digamos, impresión eh, Xa hai moito tempo Que disto xa levamos falado Moitos, moitos anos Sobre o Día das Letras Galegas Que efectivamente Hai que facelo e potenciálo eh, Neste caso concreto de José María Álva del Blasque Pois por todas as razóns habidas e por a, razón, a tanto polo que escribiu como polo que publicou O sea simplemente alguén que teña a responsabilidade como ele tuve, de editar aquela biblioteca chamada O Mou en donde se recolhen prácticamente todo o canto tanta escritura popular había en Galicia naquel entón, de todos os tipos eh? popular, popular, simple e incluso de alto literato Solamente por eso xa merece un premio, pero bueno, o mais de un premio, polas letras galegas a súa memoria. Pero é que eu quisere insistir nalgo que últimamente se está falando, que é como se está perdendo non as letras galegas, senón a fala galega. E isto sí que é importante, que a fala galega non pode ser humanaxeada nun día só ten que ser amenaseada os 365 días de cada ano falando a todos, e canto máis mellor evitando que se perdan los sitios onde naceu. Que os sitios onde naceu, como vais saber, non é nas cidades de Galicia, senón que foi nas aldeas de Galicia e as aldeas están a morrer e están a desaparecer. E desgraciadamente con elas que está xeindo por aí adiante, e calquera de vos pode comprobar. Estáse perdendo a fala galega desgraciadamente está baixando polo menos, non digo que se estea perdendo pero si sí que está baixando e polo tanto eu penso que o grande reto que temos é o reto da recuperación e mantemento polo menos da fala galega en Galicia en toda Galicia, aldeas, cidades covos, vilas, etc de todo o maestro, este para mi é a base fundamental e, non quería rematar sin, bueno a homera a lembranza de que hai aí hai unha placa que ainda non se puxo como debería de ser a Castelao, pero que xa se poñerá. Hai promesas firmes nesse nesse camiño, pero por tanto eu afecto directamente xa sin máis, pero sei que se vai poder. Eh, pronto. Que significa pronto? Que pronto significa cando cando pode facer o paga. Quem, claro, quem o que é o político xa paga. O sea, non se trata de asaltar aí, eh, tirar esa placa e poñer outra, tal. todo ese non, non, non van ben, non van ben. Pero eu sei que quen se responsabilizaron van no facer. E tamén van facer algo, porque eu até coí uns días, dando de repente xe uns cartéis que pese ao que se dixo e as resolucións que se tomaron e todo máis, aí nos cantóns cando fala do, da Torre de Hércules para o patrimonio da humanidade, resulta que quem firma e quem pón esos carteles é o Ayuntamiento da la Coruña e foi debaixo como esquecendose que tamén é o Concello da Coruña non sei se son dúas entidades ou unha sola pero por se si acaso e por se si hai ten un escoite pois pues, eu deixo aí deixo aí o interrogante e a ver como se conta É precisamente para eso e tendo en conta que estamos, donde estamos Quero dicir, primeiro, unha cousa do facho que é que o xurado que tiña que resolver os premios de, de, do concurso de contos que, que se convocou polo facho xa ten a súa resolución vou na ler para que conste que o xurado formado polos escritores José Manuel Martínez Oca e Xavier Campos é un membro da agrupación cultural o facho un membro que o devo ter moi cerquinha, moi cerquinha, se non cadra a miña dereita pouco lle falta porque ao mellor o cabra a mea esquerda eh? Que, eh, a, a situación física non sempre coincide coa situación política, por exemplo o sea, que non, non quero falar nada podo estar ao mellor a mea esquerda que, que entón acordou o seguinte declarar de certo o premio para a categoría A que era para nenos e nenas de 6 a 8 anos nos premios da categoría B, B que son para nenos e nenas de 9 a 12 anos Outórgase o primeiro premio ao conto e doado Sapos Saltón suscrito por Iria Esperón Abril alumna do quinto curso do CEIT Baño de Xanza de Valga Contevedra o segundo premio a Aboa E.E.U. de Lorena Barrera López alumna do CEIT Vista Alegre de Burela de Lugo. e despois, por último, nos premios da categoria C Rapazes, e rapazas de treta a 26 anos o primeiro premio foi para a Casa da Quimera de Braisla Mela Gómez aluno do IES Basanta Silva de Vilalga Lugo e o segundo premio Narco de Noelia Toja Mayón, aluno do CPI de SAS de SAS usualmente ou SAS como vim por aí abaixo, de A Coruña de SAS de Carreira ou SAS e aí vos deixo que escollade sin problema ningún o nome do Consello parabéns a todos os gañadores indudablemente e con isto prácticamente remato a miña intervención pero si, sí, xa que estamos aquí cabo da, do monumento a Curros Enrique e houbo esta pequena diferencia de criterios sobre do cartel da, do faro da humanidade da patrimonio da humanidade eu simplemente lembrar unha poesía que todo vos con ustedes que escribeu non sei un día don Manuel Curros Enrico que se adicaba precisamente a esta cidade e que decía cando te cun visitar vendo a miña alma suxeta á hermosura do teu mar díxome Dios canta poeta e chorei para te cantar chorei que eu non sabería e San Pedro non me escoi de escoller que escollería si entrar na cruña de noite ou entrar no xeuro nada biografía de de Fraga seguro eu, eu, eu, eu non <risa> <risa>